Csak vizet hoztam a számítógépen, de jót fog neki tenni. jó estét szervusztól. Kérdezem tisztelettel, hogy eltérhetünk-e a napi megem. mert engem annyira érdekelne, és az úr el fog menni. Kettő perc a saját beszédem terhére megkérdezhetek tőle valamit. Két rövid, az egyik személyes. Ugye a vitézi Dávid nem kell válaszolni, ha nem akarsz, ha ki most tényleg alkalmas erre a feladatra? Több aspektus van az alkalmassággal. <gül> ért, ért a dolgokhoz? Tényleg ért, annyira? Azért, a Dávid abszolút ja. Ja. A másik, hogy hogyan fordulhatott elő, hogy ezt a négyes metrót, gyakorlatilag majdnem vezetik a 2 tehát nem az hogy átvitték Budára mondjuk a Gellér és a viszont tér és utána viszontlátás ezt a baromságot megcsinálták, hogy sok megállón keresztül Rákóczi a többi nem ragazom. Mert adik pontokat határozták meg az első 1977-es fejlesztési tervben, és akkor még az, az egész dél rész semmi egyéb nem volt, csak egy éppen kiszállaló felben lépett, akkor már elnézést kérek Kösz ott lakom, igen! És ennek arra, hogy erre vezessék át, és mondjuk erre felé, mert csinálnak, amit amit itt most már gondolom györténni a alapján abszolút se infópak semmit, szóval csak elértegben tudtak gondolkodni, és a, akár olyan röcögtették össze a pályát, mert előbb-utóbb közel került volna, de ezt a 70-es kezdeti terv nem e, tért el neki részleteidben, hogy hogyan lehetne optimalizálni, és egészen 1990-an parolták a tervet, és azt mondták, hogy ez lesz ez hogy egy a kettő között, két pont között, a leg, pont, az Én azt mondtam, együtt... hogy azért kell, hogy át lehessen szállni a két pályudvarok között, meg ilyen marhaságokat, de hát szóval... Nem, ide, jó, nem akarom ez a többieket felhasználni, engem izgatott, hogy valaki, aki közel van, ehhez végre magyarázza meg, hogy ezek hogy fordulhattak elő. Hát ez a könyvén én megmutatni, hogyha valaki majd keresi a könyvesbontban. Én mérnök vagyok, eredetileg ebben a műintézményben végeztem, de foglalkoztam sok minden mással. Voltam színész, táncos komikus nem, de sok minden más. Préboly szerkesztőtől, a Palotája alapítóig, sok minden. A fiatal koromhoz tértem vissza ezzel a könyvvel. Ugye Faltamén és a Science Fiction, mondjuk a Stanislav Lem, aki úgy, úgy ki világlik ebből a, a, a Dolokból, most jut eszembe, hogy a tudományos, fantasztikus író és futológia című riasztó a hangzó, de szerintem nagyon eh, fontos eh, műve, és, eh, és az egyetem után én bemaradtam a filozófia tanszéken, ahol egy jövőkutató csoport működött, eh, mert akkor még nagyon friss volt eh, a medúz jelentés. Ugye 1973-ban vagyunk, amely megrengette a világot. Eh, akkor, akkor valahogy, valahogy ez, ez retteltesen fontos volt. Sok embernek így alakult egy jövőkutató csoport. Határoztam, hogy én is jövőkutató leszek, el is indult ez a dolog, de sajnos egy Fodor Judith nevű nagyon, nagyon kitűnő ember vezette ezt a csoportot, aki aztán a fogarosi havasokban egy balesetben meghalt a többiekkel együtt, és én aztán így nem lettem jövőkutató, mert szocialista, filozófus meg vagy nem, én akartam lenni aztán. És amikor az ember öregszik, akkor visszatér az ifikori dolgaihoz, azt tapasztaltan. A Science hogy nem kezdtem újra olvasni, de, de, de nagyon izgatott ez a dolog, és hogy mit tehetnék én ehhez hozzá. Az nyilvánvaló, hogy, hogy, hogy a jövőkutatás azért, Isten bocsássa, meg egy kicsikét szóval, mint hogyha úgy alábbhagyott volna, már nem úgy nézett ki, nem olyan fontosnak tűnik ebben a pillanatban, mint akkor, amikor egy világmodellt ügyekre a medozékere vannak 10-20 évre szóló szakmai előjelzések, mondjuk a közlekedést tekintve, vagy mondjuk a számítástechnikát tekintve, az engem érdekel, de azt mondtam, hogy az nem az én dolgom. Vannak, akik millió vagy milliárd évekre előre gondolkoznak, mit tudom én, tera nem tudom, sok, eh, ahhoz, ahhoz nem értek, és akkor azt találtam ki, hogy, hogy néhány ember öltő, három-négy ember öltő, és az a mágikus is, hogy száz év, Engem, hogy akkor mi lesz velünk dunakákkal, dédunokákkal és azoknak a leszármazottaival. És miért nekem ez a szakmám, hogy embereket kérdezek, határoztam, hogy megkérdezek okos embereket, ugye nyilván össze a tudósok tudottak eszembe, hiszen őköt ismerem, akik ebben a könyvben szerepelnek talán valami tartalomjegyzék, nem tudom, hogy közben az meg volt. Na mindegy, akkor láthattátok, hogy, hogy ugye az első felében főleg tudósok vannak, Azután művészek, majd egyéb kategória, ugye sakkozótól, polgár Nudítól, piarista szerzetes tanári a könyv végén. Én azt gondoltam, hogy a tudósoknak sem azt kell mondaniuk, az értenek, tehát a fizikának nem fizikát, stb. stb. Ez, ez így is történt, tehát nem, nem, nem a szakmaikról beszélnek ebben a könyvben, hanem a vízióikról. Ezek olyan emberek úgy választották ki őket, akikben azt gondoltam, hogy van fantáziájuk a, a világhoz, a jövőhöz, mert a munkásságuk olyan, hogy ezt, mint hogyha már bizonyították volna. Én nem csalódtam, és a visszajelzések alapján az sok se nagyon ezekben. Tehát, hogy vannak benne aránylag originális, megfontolandó, néha megkökkentő időnként valakiket megbotránkoztató, stb. stb. stb. gondolatok. A visszajelzések is nagyon szélsőségesek, mert vagy azt vágták a fejembe különböző rádiómisorokban, nem tudom, hol ücsörögtem, nekem ugye előnyör van ismernek szakmában meghívtak ide -oda, oda vagy azt szögezték nekem elsősorban azt, hogy miért ilyen pessimista ez a könyv, ez a jövőkép, amit felrajzol, vagy pedig azt, de ugyanilyen elánnal és ugyanilyen évrendszerrel, hogy hát miért ilyen optimista, miért ilyen laza. Ugye a pessimisták között ott van a Zoli is, aki nem tudom én, új fundamentalizmusokról, és nem tudom mikről beszél, vagy a kirajzás lehetetlenségéről, az űrhajózás holnap utáni végéről, vagy a, nem tudom, a Rudolf Péter, akinek összeesküvés elmélete van, és, és azt gondolja, hogy ez minden előre ki van csinálva, és a hatalmasok, a gazdagok már próbálgatják azt az űrhajót, amivel majd nem tudom, hol mennek, és nem tudom, mit csinálnak, stb. stb. stb. Tehát vannak optimisták is, mondjuk régi barátom Bekerdi Tamás hozzám legközelebb álló, hogyha valaki esetleg a véleményemre kíváncsi, hogy én mit gondolok, nyilván beleírtam valamilyen módon ravaszom mindegyikbe, de ő úgy fogalmazza ezt meg, hogy van egy, egy inga, A történelem ez mindig is így volt, ami lengett ide, lengett oda, néha erre felé ment az emberiség néha meg arra. Most úgy tűnik, hogy nem megyünk nagyon jó irányban, egy ilyen individuális szó rossz értelmében, gyors kapkodó az emberhez nem méltó arányaiban jellegében nem működőképes világ felé hajszoljuk magunkat. Lehet, hogy ez egy darabig még így fog történni, ez a ringa még tovább leng, lehet, hogy ennek rossz, ső, drámai következményei lesznek, de, mondja, minden ringa egyszer megáll és elindul visszafelé, és azt gondolom, hogy körülbelül ez lehet. Hát, tehát, hogyha a legnegatívabb forgatókönyv nem érvényesült, tehát az emberiség nem írtja ki magát végképp innen és más a ahol esetleg közben eljutna, akkor van esély arra, hogy nem pont konzervatív módon, ahogy én képzelem, hanem mások, ti még fiatalabbak, valamilyen újfajta módon, száz vagy több száz vagy néhány ezer év múlva. Ez a, ez a dolog visszabillen valamibe, amire már nem ismernénk rá, vagy amire már ne, nekünk nem is tetszene, de mégis a maga modján az akkori értelemben emberi lehet tulajdonképpen. A, az utat még eszembe, hogy talán az izgat valakit, hogy miért ittalik állandó. Hát egyrészt azért, mert többen vegyék meg. E, másrészt meg, de nem, ez nem kamu, mert, mert elég jelentős szerepe van, mert tulajdonképpen ez a könyvnek az eszmeni mondani valója. Ez a Rudolf Péternek a szabából jön, hogy, hogy szerint ez úgy van, hogy, hogy mindig is az volt. Tehát száz évvel ezelőtt, mikor elsőjött titanik, akkor pontosan ugyanannyian engedték előre a nőket és gyerekeket, mint engednék előre ma és fogják engedni száz vagy ezer év múlva, amikor egy csillagközi űrhajó majd bajba kerül, és ott ilyen alapon kell valamilyen döntést hozni. Jó esetben. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy az biztos, hogy ez, a, ez az állandó, ez, ez, nem, ez nem javul. Itt az a cél, az lenne a cél, hogy ne romolhasson nagyon. Tehát, hogy azon múlik minden, hogy ez a Titanic állandó, hogyan, hogyan, hogyan alakul majd az emberiség. Jövőjében azt gondolom, hogy hát igen, nagyjából erről lehet szó. A könyv jövével kapcsolatban pedig annyit, hogy, hogy benne felmerült, hogy ezt lehetne valahogyan folytatni. Mondjuk első körben a nagyon híres magyar származású embereket, olyanokat, mint a Csász Simony, vagy nem tudom kiket, akik elég okosak, és elég, szintén elég fantáziadúsak ehhez, hogy erre a kérdésre válaszoljanak, amit megkeressen, még nem gyűjtettem hozzá elég erőt, meg időt. Illetve a maximum ennek, hogy azt a 21 embert összeszedni a, a, a nagyvilágban, aki szintén olyan, hogy az ügyben lehet valami a fejében, és akkor őket megkérdezni, körbejárni, és abból csinálni egy kötetet, és a kiadni. Köszönöm szépen.